En la primera línia han sembrat llavors de xiquets autistes que no en violins esfilagarçats i notes fúnebres que s'enrosquen a les rames de la massa tarda aquella en la qual el sol s'amagava darrere dels arbres intentant sostenir la teua mirada de cortar per la línia de puntos. En el primer espai está la blanca más blanca del pentagrama. Eixa de ponga su foto aquí y anda hacia atrás con la cabeza torcida hasta detenerse en el escaparate. En la segona línia, Jesucrist es desclava de la creu i ens mira amb cara de qui no ha passat donada, perquè ja no té superpoders. En el segon espai, broten els fetus tubercle que serveixen de tro a les pilotetes de golf dels bigots i arrelats al mon En la tercera línia, les noves fornades de joves embogits, ballient nus baix el planeta Roig, al desert verd, de la Venus blava decapitada, baix les drants brolladures de pus puscòsmic del firmament. En el tercer espai, dones precioses amb vestits preciosos, es peguen cabotaes contra els troncs, posant cara de m'estic perdent alguna cosa. En la quarta línia hi ha trampes permanents, per que són corxers que et converteixen en vides alienes i tombes que són gramoles de vinils que funcionen amb cent de les antigues pessetes i arbres que són cames que acaben en tacó d'agulla per a llamps. En el quart espai hi ha rodamons de la vella escola que el viren passar entre els dits la processó d'allò políticament erecte mentre intercanvien un lleu somriure de complicitat amb la mort. I en la quinta línia, en la quinta línia només hi ha que...